Bismillahir Rahmanir Rahim Suratul Adiyat Ni sura ya miya moja Surah hii inazo aya Anasema Mwenyezi Mungu Wa Ta'ala Wal Adiyat Dhabha Na apa na wale farasi wanawakimbia mbio wakatoa sauti kali za puani mao Falmuriati kadha. Na hapa na farasi wanaonyesha muwako wa moto kutokana na kwato zao zinapogongana na mawe wakati wa kwenda mbio. Falmughirati subha Na hapa na farasi ambao wanavamia uwanja wa mapambano alfajiri mapema. Fa athana nabii naqa wakati kuwa ndani ya eneo hilo vumbi. Wakati kuwa katika eneo la vita bumbi baba nabihi bi jamaa kati katikati ya bumbi hilo wote inal insana la kanuna hakika mnadamu kwa mula wake ni mpinzani wa inahu ala dhalika lashihid mnadamu huyo juu ya wake huo na ukaidi wake anashuhudia wa inahu li hubbil khairil shadid huyo kwa upenzi wa mali hashindwa ni mkubwa kabisa wa kupenda mali afala yaalamu idhabu wasirama lkuburi. Ivi hajui yeye kwamba wa pale itakapo zitakapotolewa mali zizomu ndani ya makaburi maitu itawazo ziko ndani ya wa makaburi wa hosila ma na zikadhihirishwa dhamira zilizokuwemu mu katika nyoya za viumbe hawajui inna rabbahu kwamba muda wao Bihimu kwa matokeo, kwa matokeo yote ya matendo yao yao amazing siku hiyo la khabiri anajua vizuri anajua kwa, kwa kina anajua kwa uwazi kabisa hawajui basi na wajua na inadhar ya kuhesabiwa mbele ya Mwenyezi ni wajibu wao wajirekebishe wajichunge, wapunguze matendo mabaya wakamilishe mazuri ili wakapate malipo mema mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbele ya mjuzi mbele ya mhakimu صدق الله العظيم